Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma karzuqna 'ilman nafi'an Warizqan rizqan wa 'amalan mtaqabbalan. Amma ba'd. Ikhatul iman ku muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pujian syukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat talabul ilmi dan seluruh karunia nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Semoga Allah azza wajalla menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur dengan hati kita, lisan dan anggota badan kita. Selawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah golongan yang selamat. Akidah yang merupakan bekal kita menuju Allah Azza wa na akidah adalah modal utama kehidupan. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan kebingungan di dalam menelusuri liku-liku kehidupan ini. Oleh karenanya, akidah wajib kita pelajari yaitu akidah yang berlandaskan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena akidah perkara yang telah baku. Akidah Perkara yang gaib Yang tidak bisa direkayasa dengan akal Tidak bisa direkayasa dengan logika Tapi semata-mata adalah mengikuti Apa yang telah turunkan oleh Allah SWT Makanya dalam hal ini Kita selalu bersungguh-sungguh untuk mempelajari akidah yang benar Akidah yang berlandaskan Al-Quran Sunnah Rasul salallahu alaihi wasallam Dan apa yang disepakati Oleh para sahabat Nabi Salallahu alaihi wasallam Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan menjelaskan Salah satu prinsip dari prinsip akidah Ahli Sunnah Yang membedakan mereka dari Sekte-sekte Yang muncul dalam Islam Yang tergelincir dalam Memahami banyak Perkara akidah Iaitu perkara yang berkaitan dengan Hakikat keimanan Definisinya Hal-hal yang Masuk ke dalam Hakikat iman Dan apakah iman tersebut Hanya satu bagian saja Atau iman tersebut Bercabang-cabang Serta juga iman itu Bisa bertambah dan bisa berkurang Dalam hal ini Sebagaimana yang jelaskan Al-Imam Abu Jafar At-Tahawi Jelasan tentang Akidah Ahli Sunnah Yang wajib Untuk kita ketahui Beliau menjelaskan قال رحمه الله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء Ikhata al-Iman, para wabarakatuh rahimakumullah Dalam Penjelasan yang Atau dalam Perkataan yang kita bacakan tadi Al-Imam Abu Jabar At-Tahawi Ingin menjelaskan akidah Ahli Sunnah Tentang perkara Iman Kan tapi Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama' Dalam Apa yang beliau utarakan tadi ada sedikit kritikan kenapa apa yang dipenisderbensikan oleh beliau yang disebutkan tentang hakikat keimanan itu kurang sempurna akan kita jelaskan nanti ya di mana sisi kekurangannya akan tapi perlu diketahui bahawa perkara al-iman yaitu apakah hakikat keimanan apa saja hal-hal yang termasuk ke dalam Iman. Apakah iman itu bertambah atau berkurang? Apakah amalan kita ini bagian dari iman kita? Ini hal yang harus kita ketahui dan semua hal itu, Alhamdulillah ya, telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dan juga telah dijelaskan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Al iman Secara bahasa Bermakna Atau diambil dari kata Al-amnu ya. Keamanan Ka Aman Dan Secara makna bahasa Iman itu menunjukkan kepada Makna Al-tasdiq wal-iqrar yaitu Membenarkan wal iqra dan menetapkan dan juga mengandung makna Aktu ma'nina Ketenangan Jadi seorang yang Meyakini sesuatu Dan berikrar tentang sesuatu karena itu adalah Muncul Sumber dari hatinya Maka yang demikian itu Membuahkan ketenangan Bagi dirinya Jadi keimanan secara bahasa bukan sekadar at-tasdiq, iaitu membenarkan saja ikhutaliman panbisa rahimakumullah kemudian kendatis secara bahasa menunjukkan kepada makna iqrar, tasdiq, membenarkan dan menetapkan berikrar kan tapi tatkala diturunkan syariat datang Al-Quran dan datang Wahyu maka definisi syarah bahasa itu di persempit maknanya atau diberikan makna penjelasan syarah khusus ya kendati syarah asal usul maknanya syarah bahasa adalah membenarkan atau berikrar tapi tatkala ini masuk ke dalam definisi agama atau istilah syariat maka maknanya di dalam syariat itu menunjukkan kepada makna yang spesial bukan sekadar hanya tasdik saja atau ucapan saja bukan sekadar hanya tasdik atau ikrar yaitu pengakuan saja maka dalam hal ini ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bahawa iman secara syariat adalah apa yang diyakini tasdik bil janan apa yang diakini di dalam hati kita kemudian anutku bil lisan wal amalu bil arkan jadi mencakup tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan jadi iman mencakup tiga perkara tiga prinsip dasar yang ketiga tersebut tidak bisa dipisahkan. Yaitu meyakini dengan hati yaitu meyakini semua apa yang diperintahkan oleh Allah dari perkara-perkara keimanan dan juga apa yang diperintahkan Rasul Sallam untuk diimani dan diyakini yang kita kenal dengan arkanul iman dan hal-hal yang lain yang wajib diimani dan diyakini berkaitan dengan Allah berkaitan dengan agama berkaitan dengan Rasul ya kita yakini kemudian kita buktikan keyakinan tersebut dengan ikrar kita dengan ucapan ya anutku bis syahadatini al-qawl, qawlul lisan perkataan lisan maka seorang dikatakan sebagai seorang muslim masuk ke dalam Islam dan diakui keimanannya bila dia mengucapkan syahadatin anutku bis syahadatin al-qawlu bil-lisan kemudian al-amalu bil-arkan iaitu mengamalkan melaksanakan dengan anggota badan jadi apa yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya diyakini kebenarannya diimani kemudian kita berikrar Ya, mengetahui yang demikian itu kemudian kita ucapkan bahawa itu suatu yang benar kemudian kita amalkan kita amalkan tidak cukup yang sekadar diyakini tidak cukup yang sekadar diucapkan tidak cukup yang mengatakan aman tu billah itu ucapan aku beriman kepada Allah aku seorang muslim tidak cukup tapi harus diiringi dengan perbuatan Amalan Yang membuktikan kebenaran Dan ketulusan ya, Iman seseorang Ya khutalimah rahimakumullah Maka ada rukun iman Ada rukun islam Rukun iman Yang di sini Adalah berkaitan dengan perkara-perkara Yang batin Yang berkaitan dengan hati yang diyakini Untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antum minabil qadar 6 dijelaskan dalam hadis Jibril kemudian berkaitan dengan iman dengan Islam ya kata nabi antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus solah wa tu'tiz zakah wa tusum ramadan wa tusum ramadan wa tahajjal baiti in dan termasuk ke dalam hal ini juga Perkara ihsan Ini juga tingkatan dan bagian dari tingkatan yang Atau tingkatan yang tertinggi dari agama Islam Ihsan. Alihsan Anta'abudallah ka'annaka tarah Fa'inlam takun tarah Fa'inna huyiraf Nah Iman yang kita yakini Menuntut kita untuk Mengamalkan keimanan tersebut Itulah tiga Perkara yang mendasar Yang berkaitan dengan definisi iman Maka seorang yang beriman bukan sekadar hanya keyakinan, tapi keyakinan yang diimplementasikan dalam amalan keseharian dia. Maka bukti dia beriman dia sholat, bukti dia beriman dia melaksanakan perintah Allah, bukti dia beriman dia laksanakan perintah dia tinggalkan larangan, dia Menghadiri Atau memenuhi seruan Allah Panggilan Allah untuk salat Melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Dan juga yang diperintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ikhudaliman para pemisah rahimakumullah Sehingga Merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah Bahawa Amalan kita merupakan bagian Dari iman kita dan juga di sisi yang lain amalan kita ini merupakan buah dari dari keimanan kita. Dan juga amalan kita di waktu yang sama juga merupakan sebab-sebab yang akan menambah keimanan kita. Iqta liman wa rahmasah rahimakumullah. Kemudian di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Bahwa Iman tersebut Yazid Woyangqus Bertambah dan berkurang Orang beriman Iza tuliat alaihim ayatuhu Zadathum imana Wa ala rabbim yatawakkalun Bila dibacakan kepada mereka Ayat-ayat Allah Maka Zadathum imana Bertambah imana mereka Faman ladhina amanu Fazadathum imana ada pun orang yang beriman, itu bertambah iman mereka Fazadahum imanan ya. Jadi iman bertambah dan berkurang Maka setiap sesuatu yang bertambah Pasti menghadapi kekurangan Maka iman dalam akidah alis sunnah Bukanlah satu bagian Tapi bercabang-cabang Dan juga orang-orang beriman tidak berada dalam satu kedudukan, tapi bertingkat-tingkat keimanannya, memiliki derajat yang berbeza-beza. Ikhwal iman, Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Al Al-Iman yizidu wayangkus bertambah dan berkurang. Bertambah adalah dengan melakukan ketaatan pada Allah dan berkurang dengan mengerjakan atau melakukan perbuatan maksiat terdosa sehingga dalam ungkapan sebagian ulama Ahlussunnah bahwa iman tersebut adalah i'tiqadu bil janan meyakini dengan hati wa nutqu bil lisan mengucapkan dengan lisan wal amalu mengamalkan dengan anggota badan yazidu bi ta'ati arrahman bertambah dengan mentaati arrahman Allah azza wajalla wa yanqus bi yaitu berkurang dengan mentaati syaitan, yaitu melaksanakan hal-hal yang terlarang atau hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu merupakan ya godaan syaitan menjerumuskan seseorang untuk melakukan hal yang demikian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allah. Dalam ungkapan sebagian ulama alis sunnah, mereka mengatakan iman itu kaulun wa amalun. Kaulun wa amalun, yaitu perkataan dan amalan. Sesungguhnya tidak ada ya, kontradiksi antara apa yang kita sampaikan tadi. Karena qaulun wa amalun. Qaulun di sini mencakup yaitu qaulul qalbi wa qaulul lisan. Qaulul qalbi yaitu tasdiq, ya. Dia membenarkan. Itu qaul perkataan hati. Wa qaulul lisan ya kita ketahui Anut An ko bishahadaten itu kaudul lisan, perkataan lisan, dan seluruh hal-hal yang dikerjakan oleh lisan, amalan lisan kita. Nah, kemudian amal, amalu uh, al qalb, wa amalul lisan, wa amalul jawari, dan perbuatan amalan mencakup amalan hati, amalul qalb ya seperti kecintaan takut berharap khusyuk ya tawakal itu semua adalah amalan hati -lisan, uh, wa qawlu al-lisan wa al-lisan ya amal al lisan semua yang uh, dikerjakan dengan lisan selain dari annutqu bisyahadatin selain dari mengucapkan dua kalimat syahadatin Kemudian wa amalu aljawarih alarkan ya semua perbuatan amalan anggota badan kita yang tampak yang tampak ya solat kita ruku' kita sujud kita jihad ambil manal mungkar dan hal yang lain yang merupakan amal perbuatan kita. Ikutilim rahimakumullah. Oleh karenanya Seorang yang mengaku beriman konsekuensinya adalah dia harus beramal. Tidak cukup hanya ya mengandalkan kepada keyakinan hati atau hanya mengucapkan yang penting saya beriman, hasilnya ikhlas beriman, ya tapi dia tidak melakukan amal ibadah. Ini juga menjelaskan kepada kita kekeliruan orang-orang yang ia ya, hanya mencukupkan islam atau iman sebagai identitas saja tapi tidak ada bukti dari keimanan dan keislamannya dia tidak solat datang ramadan tidak puasa ramadan ya jadi tidak melakukan hal-hal yang wajib dilakukan seorang yang mengaku beriman dia hanya mencukupkan keyakinan di hati yang penting hatinya beriman kemudian dia melakukan hal-hal yang diharam. Oramkan oleh Allah, ya bila disampaikan kepadanya dinasihat, ya jangan lakukan demikian itu tidak oramkan oleh Allah, dia akan mengatakan iman itu di hati, kata dia iman itu di hati. Nah ini jelas, ya pernyataan yang keliru. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menunaikan perintah Allah meninggalkan larangannya. Ya khudalima rahimakumullah Oleh karenanya Memahami hakikat keiman ini adalah perkara yang sangat penting sekali Akan menjauhkan soram dari Pemahaman yang keliru Yang memahami perkara iman hanya sebatas keyakinan atau ucapan Atau sebagian hanya mengatakan iman itu yaudah apa yang diyakini Sebagian mengatakan apa yang diucapkan Maka dalam hal ini, untuk lebih jelasnya, kita jelaskan uh, pendapat yang menyimpang dari prinsip Ahli Sunnah tentang masalah iman tadi. Dalam hal ini, ada kelompok namanya murji'ah. Ada kelompok khawarij. Murji'ah memahami bahawa iman itu at-tasdiq, iaitu satu keyakinan. Bila telah yakin, dia selesai. Dan mereka juga terbagi kepada berapa kelompok Kelompok yang pertama adalah murji'atul huqaha Yang mengatakan iman itu tasdiq Dan juga al-qawlu bil-lisan Meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan Tidak menyebutkan amalan bagian dari keimanan Pendapat yang lain mengatakan cukup ma'rifatul qalb, Keyakinan, mengatakan dengan hati selesai Qawlu Jahmiyah sekte Jahmiyah itu yang dinisbatkan kepada Jahan bin Sofwan kelompok yang ketiga dari Murgia mengatakan bahawa iman itu cukup Qawlu Lisan mengucapkan dengan Lisan selesai ya. jadi menurut mereka munafiqin ini sudah beriman kerana sudah mengucapkan Asyadu Allah, Asyadu Allah, Asyadu Allah dan Rasulullah kerana hatinya tidak meyakini hal itu ini Qawlu Pendapat sekte Al-Karwamiya Semuanya menyimpang ya, Dari Akhidah Al-Sunnah Bahawa amalan Bagian dari iman ya, Iman itu bercabang-cabang Ada yang berkaitan dengan keyakinan Ada yang berkaitan dengan lisan Ada yang berkaitan dengan Amal Al-Arkan Dan Yang terdalil yang menjelaskan bahawa Amalan bagian dari keimanan firman Allah Subhanahu wa taala yang menamakan solat sebagai atau yang menamakan solat yang keimanan wa makanallahu li imanakum tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin berpindah haluan ya dalam solat tumuhadap ke Kaabah dan sebelum diakan Baitul Maqdis para sahabat bertanya kepada Nabi bagaimana dengan saudara-saudara kami yang dahulu solat menghadap Baitul Maqdis Bagaimana dengan salat mereka? Maka Allah mengatakan, "Pemakan Allah diluih imanakum." Allah tidak akan ya menyenyayakan iman kalian. Ya. Maksud iman di sini semua ahli tafsir sepakat maksud iman adalah salat. Jadi Allah menamakan salat sebagai iman. <coughs> Dia salat sebagai iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh utusan yang datang pada beliau utusan dari Najran waf Abdul Qais utusannya kabilah Abdul Qais bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman Dan mereka meminta kepada Nabi untuk diajarkan tentang perkara iman atau perkara agama Nabi sallallahu wasallam mengatakan ya atadrunal iman tahukah kalian itu apa maksud dari keimanan <tuh> Kata Nabi S.A.W. Al-Iman An tashhada an la ilaha illallah Wa anna Muhammad Rasulullah Tuqimus salah wa tuqtuz zaka Wa an tuaddu Al khumsa minal maghdam Iman itu kala mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah Ashhaduna Muhammad Rasulullah Perhatikan di sini Dalam hadis Jibril Dalam hadis Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Iman itu antum min rabbillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khairi was syarri tidak disebutkan mengucapkan syahadatain tapi dalam hadis yang baru kita sampaikan tadi rasul menjelaskan bahawa iman itu an nutqu bisyahadati ini an tashhadu an la ilaha illallah wa an muhammadar rasul tuqimussalatu tutuzakatu wa tasumu wa antu adduna wa ramadan wa antu addu al khumusa minal maghnam Jadi iman kata Nabi mengucapkan syahadatin melaksanakan solat dan zakat puasa kemudian memberikan seperlima dari harta rampasan Iaitu dalam peperangan yang kau dapatkan Dan kalau kita perhatikan perkara yang sebutkan Nabi sallallahu dalam hadis waf Putusan Abdul Qais tadi itu menjelaskan atau menyebutkan perkara amalan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa amalan itu bagian dari iman. Menunjukkan kepada kita bahawa amalan itu bagian dari iman yang tidak bisa dipisahkan. Dan juga dalam hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al iman bid'un wa 70 syu'bah aw bid'un wa 60 syu'bah a'laha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatu al adani wal haya' syu'bahun min al iman bahwa iman itu memiliki ya 73 lebih atau 63 lebih cabang-cabang ya banyak cabangnya yang tertinggi cabangnya adalah la ilaha illallah. Yang terendah adalah menyingkirkan ya gangguan dari jalan apapun bentuknya ya. Kemudian di antara cabang keimanan itu alhaya yaitu sifat malu. Maka dalam hadis ini disebutkan cabang keimanan dari sisi yaitu ucapan An-nuthu anutxu bisyahadatin a'la Kemudian imatatul azah, ini perbuatan, menyingkirkan gangguan dari jalan. ya Ini perbuatan. Kemudian al-khaya, sifat malu, ini adalah amalan hati. Menunjukkan kepada kita bahawa perbuatan merupakan bagian dari iman. Dan juga menunjukkan kepada kita bahawa iman itu tidak sama tingkatannya. Iman itu ada pondasinya, Ada cabang-cabangnya Pondasinya Iaitu rukun iman yang enam Yang kita ketahui Kemudian cabang-cabang ke sangat banyak sekali 73 lebih Atau 63 lebih Sehingga al Imam Al-Bayhaqi Salah seorang ulama syafi'iyah Menulis kitab Iaitu Su'abul Iman Kitabnya Ya, berjilid-jilid. Syuabul Iman menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Dan beliau berusaha untuk mengumpulkan, ya, 73 lebih dari cabang-cabang keimanan tadi. Ini aqidah alis sunnah. Dan hadis tersebut juga menunjukkan kepada kita bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Ya, arti ada tingkatan yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Dan juga ini menunjukkan kepada kita bahawa Keimanan Orang orang beriman Tidak sama kedudukannya Tidak sama derajat imannya Kandati mereka memiliki sama-sama keyakinan Ini kan landasan utama Tapi keyakinan mereka pun Tidak sama kedudukannya Amalan mereka juga tidak sama Keyakinan mereka juga tidak sama Jadi orang orang yang beriman kendati mereka semua beriman memiliki keimanan keyakinan yang merupakan syarat sahnya iman mereka, Islam mereka, tapi dalam keyakinan tersebut juga tidak sama. Yatfawatun yatafadhdhalun yaitu berbeda-beda tingkatan dan derajatnya. Maka orang yang beriman bukan di dalam derajat atau posisi yang sama tingkatan keimanannya tapi ada yang zalim di nafsi ada yang muqtashid yang pertengahan ada yang sabikun bil bilkhairat tingkatan yang tertinggi qala Allahu azza wa jalla thumma waratsnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtashid wa kemudian kata Allah kami wariskan kami berikan Kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih Di antara hamba kami Wa minhum Di antara mereka li nafsi, Yang menzalimi dirinya Meninggalkan sebagian kewajiban Melaksanakan sebagian yang haram Dia zalim Wa minhum muqtasid Pertengahan Yang mencukupkan diri dengan hal yang wajib Dan meninggalkan yang haram Wa minhum sabiqun bil khairat diantara mereka khaira, yang mereka berlomba-lomba dalam kebajikan mereka laksanakan kewajiban agama dan hal-hal yang disunnahkan hal-hal yang mustahak dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan bahkan hal-hal yang makruh jadi tidak sama <tuh tuh iman> rahimakumullah. oleh karenanya apa yang diutarakan tadi menjelaskan kepada kita bahawa keimanan Mencakup tiga perkara: keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ada pun yang mengatakan bahawa amalan bukan bagian dari iman ini perkataan murjiah al-fuqaha. Jelas ini perkataan yang menyelisih dalil. Perkataan yang menyelisih dalil. Ya, kena telah disampaikan tadi bahawa amalan merupakan bagian yang tidak bisa dibisakan dari keimanan <tuh> Adapun dalil mereka bahawa Allah menyebutkan keimanan kemudian menyebutkan setelah itu amal soleh dengan menggunakan huruf menyambung yaitu huruf yang menidopahkan mengatafkan, mengikut sertakan dengan huruf waw inna alladhina amanu wa amilu salihat sungguhnya orang beriman dan beramal soleh kata mereka Wau di sini Dalam istilah bahasa ini kan Wawul atfi Ya Yang uh, Menisbatkan Atau yang mengikut sertakan Jumlah setelahnya Kepada jumlah sebelumnya Inna ladhina amanu Wa amilu salihan Jadi amal salih Di atafkan Ya Disertakan kepada amal salih Kata mereka Dalam Susunan bahasa Arab Al-Atfu itu Memberikan makna perbedaan At-taghayyur kata mereka Jadi Tadkala diatafkan makna amalus salih kepada iman Berarti amalus salih itu berbeda dengan iman Begitu kata mereka Ya Maka kita katakan Dalam hal ini Tidak ada masalah Naam secara hukum Al-Atfu itu Memberikan makna yang berbeda Tapi perbedaan tersebut ada yang berarti adalah menyebutkan bagian yang khusus yang telah tercantum ke dalam bagian yang umum yang disebutkan sebelumnya. Ya, seperti itu. Mengkana aduwa lillahi wa malaikatih wa jibrilah wa mikalah. Barang siapa yang musih Allah, Rasul dan para malaikat. Kemudian sebutkan jibril wa mikail. Jibril wa mikail merupakan apa? Bagian dari malaikat Tapi ya, kenapa disebutkan lagi? Kerana Jibril Mikail Merupakan malaikat yang mulia Hafizullah salawatih Wa salatin wustaw Ya, jagalah Salat dan salat wustaw Salat wustaw Salat pertengahan Dinisbatkan atau diatafkan kepada salawat Sementara salat wustaw itu Telah masuk ke dalam Salat pertengahan itu Sudah masuk dalam semua salat Kenapa disebutkan secara khusus? Bukan perbedaan tapi menyebutkan yang khusus terhadap yang umum, yang menunjukkan kepada kemuliaan yang khusus tadi. Ya kudaliman, warabu sarahimakumullah. Bagi tujuan iman, Allah menyebutkan iman yang dalam iman itu telah tercantum di dalamnya, termaktub di dalamnya atau telah terkandung di dalamnya amal soleh. Tapi disebutkan amal soleh setelah keimanan menunjukkan keistimewaan amal soleh dan kemuliaannya bahawa amal itu bagian yang termulia dari keimanan, maka sehingga orang-orang yang beriman dia harus beramal bukan berarti perbedaan sehingga amalan bukanlah bagian dari iman itu tentunya sisi pendalilan yang keliru ikhwatal iman rahimakumullah, Karena dahli telah menjelaskan amalan bagian dari iman nah. ikhwatal iman para pemiksa rahimakumullah oleh karenanya kita harus ya Kembali kepada Akidah yang benar Pemahaman yang benar Di dalam memahami perkara iman ini Nah Kekeliruan dalam memahami Prinsip keimanan Sesuai dengan akidah Keliru memahami hal ini Ini akan memberikan efek Yang negatif Kepada sikap dan perilaku Dan juga pemikiran seseorang Nah karena salah dalam memahami konsep keimanan ini ini akan mem mewarnai mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang ya sebelum itu dijelaskan bagaimana ya korelasi antara pemahaman yang keliru tadi dalam ya uh, uh, dan efeknya kepada perilaku dan sikap saya ingin menjelaskan terlebih dahulu perkataan kaum khawarid yang juga menyelisihi akidah alis sunnah dalam masalah iman ini Tadi dijelaskan bahawa kaum murji'ah Mereka mengatakan yang pertama Murji'atul fuqaha Yaitu para fuqaha yang terpengaruh Dengan pemahaman atau yang mungkin memiliki Pemahaman irja' yaitu yang Mengeluarkan amalan dari iman Hanya meyakini tasdik Meyakini dan juga Al-qawlu bil-lisan Mengucapkan dengan lisan Kemudian al yang ah mengatakan bahawa iman itu Hanya uh, tasdik uh, Ma'rifatul qalq keyakinan di hati, pengetahuan di hati. Kemudian al-Karramiyah, sekte Karramiyah mengatakan bahawa itu hanya qaulul perkataan lisan saja. Ada sekte yang berseberangan dengan Murjiah, yaitu kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang memahami iman itu kata mereka juga apa yang diyakini di hati. Dan apa yang diucapkan dengan lisan? Dan apa yang diamalkan dengan anggota badan akan tetapi mereka mengatakan bahawa iman itu hanya satu bagian satu bagian tidak bercabang-cabang satu bagian saja Ya, kewajiban apa yang diperintahkan itulah yang wajib, yang wajib iaitu laksanakan itu soal, bila yang ditinggalkan ini berbahaya apa yang dilarang itulah yang haram yang dicegah, tinggalkan Nah, kena satu bagian saja, maka bila ditinggalkan, maka imannya akan rusak. Imannya akan rusak. Ini kena satu bagian, tidak bercabang-cabang. Tadi kita jelaskan ikad al-sunnah, iman akidah al-sunnah, iman itu bercabang-cabang. Nah, apa konsekuensi dari pernyataan atau akidah tersebut? Konsekuensinya adalah Seorang yang meninggalkan salah satu dari bagian keimanan Atau mengerjakan suatu yang bertentangan dari iman Hal yang dilarang Atau meninggalkan hal yang dicegah Atau meninggalkan hal diperintahkan afwan Meninggalkan hal yang diperintahkan Yang wajib Atau melaksanakan hal yang diharamkan Maka kata mereka udah imannya pupus semuanya hilang keimanannya nah nah ikhlas aliman pun surahihakumullah berbeda dengan kaul murjiah takal mereka meyakini bahawa iman tuh hanya tasdiq meyakini dan iman itu hanya qaulu lisan Kalaupun meninggalkan amalnya tidak berpengaruh pada imannya Nah, kendati dalam detail perinciannya itu juga perlu dijelaskan kembali Apakah orang-orang mudia itu mengatakan semata iman itu kalau dia tidak beramal cukup meyakini dan mengucapkan Sama sekali tidak melaksanakan perintah dan tidak meninggalkan larangan Apakah imannya sempurna seperti itu? Ini juga pembahasan yang ya dijelaskan oleh para ulama Sesungguhnya kalau kita melihat perkataan kaum mudia tersebut Sungguhnya mereka tidak sampai seperti ya ekstrim mengatakan seperti itu karena tidak masuk akal seorang yang mengucapkan dia beriman, mengucap kemudian meyakini kemudian sama sekali tidak beramal. Ya. Tidak beramal. Perintah tidak dilaksanakan. Kemudian larangan tidak ditinggalkan. Kalau mengatakan beriman maka sesungguhnya kalau kita ingin ya Quresh cek kembali bahawa pernyataan tersebut sesungguhnya para pukaha yang betul-betul yang disebutkan kepada ilmu fiqh tersebut sesungguhnya tidak sampai se-ekstrim itu perkataan dan pernyataan mereka karena mereka juga ya, meyakini bahawa yang beriman harus beramal dia ya, solat, zakat tapi dalam definisi dia mereka mengatakan ya, tidak bagian dari keimanan karena mereka mencukupkan ya, kembali kepada Asal makna dari iman itu At-tasdik kata mereka iman tasdik Mereka menungkir juga diantara firman Allah Wa ma kunta lana Naam Wa kunna sadikin Jadi bi lana musaddiq Yaitu sungguh engkau tidak akan membenarkan kami kecuali kami itu jujur dan benar Ikut aliman wa rahimahkumullah Nah kekeliruan dalam memahami konsep keimanan tadi itu mempengaruhi perilaku dan sikap dan pemikiran. Maka tatkala kaum murjiah memahami iman itu apa yang ada di hati dan ucapkan di lisan, maka dari sisi ini terdapat ya sikap yang meremehkan perkara amalan. Ya yang tidak ada kesungguhan untuk beramal karena sebagian bahkan mengatakan ya kalau amalan ketaatan tidak menambah iman dan juga maksid tidak mempengaruhi iman menurut mereka bahkan yang lebih ekstrim lagi mengatakan bahawa ya siap orang berbuat dosa pun ya imannya tetap sama utuh ya na'udzubillah midhali ikhwetal iman farawisa rahimakumullah nah apa yang kita lihat di masyarakat sikap dan perilaku Fenomena keseharian mereka Yang Tidak melakukan amal soleh Yang Tidak melaksanakan perintah Nah Baik Kita lanjutkan Apa yang kita lihat, fenomena masyarakat yang kita lihat, bahawa sebagian ya, meremehkan perkara amalan itu sesungguhnya pengaruh dari akidah yang keliru tersebut Karena seolah-olah iman itu cukup apa yang diyakini ya, kalaupun tidak beramal ya penting beriman ya. sehingga dia bermalasan untuk beramal penting sudah iman, diyakini so, selesai 6 no. Ini pengaruh dari Keyakinan yang keliru terhadap iman tadi Konsep iman yang benar tadi Nah Jangan laksanakan yang haram Tinggalkan yang wajib Sudah iman ya. Jadi sebuah status pernyataan Sudah beriman tapi tidak beramal Ini pengaruh dari akidah murjiah Permudah mudah dalam hal-hal atau meninggalkan hal yang diperintahkan dan melaksanakan hal yang haram Dari sisi lain kita mendapatkan perkara yang berseberangan dengan hal itu Ya, Sikap perilaku pemikiran yang bermudah-mudah dalam mempunyai seseorang keluar dari iman Ya, Keluar dari iman Sehingga dengan mudah mengkapirkan Ya laku dosa, laku maksiat berbuat zina dikafirkan. Ini akidah kaum Khawarij. Kenapa? Karena mereka tadi sebagaimana disampaikan, keyakinan mereka adalah iman itu hanya satu bagian. Ya. Yeah. Kalau ditinggalkan, ditinggalkan sebagian kewajiban, melakukan sebagian yang diharamkan, berarti sudah habis imannya. Pukus imannya, berarti dia kafir. Lihat? Maka Orang-orang yang bermudah-mudah dalam memponis seseorang atau komunis yang berbuat kesalahan sehingga mengkapirkan ini akidah kaum khawarij. Akidah kaum khawarij yang itu merupakan efek dari keyakinan mereka yang keliru terhadap keimanan tadi konsep keimanan. Jadi enggak ada bagi mereka namanya itu ya iman itu bercabang tak. Ya. Kalau sudah ditinggalkan, ya sudah habis iman semuanya nah. Jadi kafir pelaku dosa Makanya inilah menyebabkan kenapa mereka mengatakan Pelaku dosa itu kafir, kenapa? Kerana ini, kerana berbuat dosa telah meninggalkan Itu kebajiban, memasangkan sesuatu yang diharamkan Maka imannya habis, sirna Maka dia kafirkan orang berbuat dosa Maka murtaki bil Berbuat dosa menurut orang khawarid Di dunia ini kafir Ya Apalagi dari saudara-saudara besar kafir untuk mereka Di akhirat masuk neraka Kekal dalamnya selama-lamanya Nah ada sektor yang juga Kaum Mu'tazilah Dia mengatakan Di dunia ini dia tidak kafir Tapi posisinya ya uh, enggak jelas, abu-abu Dia tidak beriman dan juga tidak kafir Jadi posisinya di tengah yaitu fasik Beriman ya enggak, kafir ya enggak Tapi di akhirat Pendapat mereka sama, itu pelaku dosa kafir, pelaku dosa lah kekadar neraka selama lamanya. Adapun ahli sunnah wal jamaah, karena aqidah mereka aqidah yang benar, aqidah berlandaskan al-Quran dan sunnah, maka dalam hal ini juga efeknya hal yang positif dalam sikap pemikiran dan juga perilaku mereka. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah? Kita melihat mereka bagaimana kesungguhan dalam beribadah dan beramal. Kenapa? Mereka meyakini iman itu ya harus dibuktikan dengan amalan. Mereka bersungguh-sungguh beramal. Bersungguh-sungguh berdakwah, menyampaikan kebenaran ini bagian dari iman. Mengingkari kemungkaran, ya. Mereka sungguh-sungguh -sungguh membaca Al-Qur'an. Kenapa? Ini bagian dari iman, berzikir. Jadi terlihat dalam uh, kehidupan yang nyata Uh, efek atau pengaruh dari iman tadi, kerana mereka meyakini iman itu bertambah dan berkurang bertambah dan berkurang bagaimana bertambah dengan ketaatan, mereka berlomba-lomba dalam ketaatan bagaimana berkurang dengan maksiat mereka tinggalkan maksiat. begitu juga dalam menyikapi orang yang keliru, dalam yang bersalah kerana iman itu bercabang-cabang maka mereka mengatakan bila satu cabang ditinggalkan masih ada cabang-cabang yang lain Meninggalkan satu cabang tidak bisa ya menghilangkan landasan atau fondasi. Baru hilang fondasi bila yang dilakukan hal yang setara. Ya. Ada pun cabang, misalnya dia meninggalkan satu cabang dari keimanan, tidak bisa membatalkan keislamannya, tapi berkurang keimanannya. Maka dikatakan pelaku dosa, itu meninggalkan salah satu cabang dari keimanan Melakukan salah satu cabang dari kekufuran Ingat cabang kekufuran Bukan dia kafir cabang kekufuran sama, Semua dosa itu cabang dari kekufuran Tapi bukan pelakunya langsung kafir Tidak Sebagaimana seluruh ketaatan cabang keimanan Tapi orang melakukan suatu cabang Dan meninggalkan cabang lain Berkurang imannya Maka dikatakan Yang melakukan dosa Berkurang imannya Dikatakan dia beriman Tapi Asik. Atau dia imannya berkurang Tidak sempurna Nah Ini semua adalah Apa namanya itu Implementasi dan korelasi antara Pemahaman mereka terhadap iman tadi iman rahimakumullah Nah Jadi apa yang kita jelaskan tadi Akidah al-sunnah wal-jamaah Menjelaskan tentang iman tersebut Bukan sekedar Keyakinan bukan seru capan lisan. Oleh kerana itu di sini al-Imam ya uh, at-Thawawi at mengatakan al iman wal iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan. Ya, ini juga uh, tidak sempurna menjelaskan akidah Ahlussunnah dalam hal ini. Ini di antara perkara yang dikritisi oleh para ulama dalam definisi iman. Tapi kita telah jelaskan tadi bagaimana hakikat keimanan menurut akidah Ahlussunnah. Jadi ada yang kurang di sini yaitu al-amal bil Kena termasuk ya Abu Jabal Tahawi dari madhab Hanafi dan mayoritas madhab ulama al-Hanafiyah terpengaruh uh, dengan pemikiran kaum murjiah jumlah itu al nah, tapi dalam hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep ahli yang kita jelaskan tadi tapi mereka semua adalah ahli dan keliru dalam perkara ini nah, dia harus kita luruskan okay, yang benar di sini adalah al-iman al-iqrar bil-lisan wa-tasdiq bil-janan wal-amalu bil-arkan bahawa iman itu yang berikrar dengan lisan ucapkan ashhadu allah ilaha illallah, uptastik hubil janan, membenarkan dengan hati dan juga mengamalkan dengan arkan, sebagaimana kita jelaskan tadi. Kujamiu maslahahn rasulillah saw minas shuruq walbayan kluhah dan semua yang benar datang dari Nabi saw yang sahih datang dari Nabi saw dari berbagai syariat dan penjelasan dalam perkara iman atau seluruh perkara din dan yang lainnya itu semua adalah benar yang wajib kita yakini dan kita terima serta diamalkan Taip, demikian para misal karena waktu yang membatasi kita mudah-mudahan bermanfaat wa sallallahu wa sallamina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil adami nah baik, sekurang tazakul khair barakala fikir, rakyat salam, sudah memberikan pembahasan kitab syarat kita dari pembahasan mengenai Penjelasan makna iman poin ke-83, mudah-mudahan bisa difahami dari apa yang telah disampaikan oleh Louis tadi kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda para pemirsa atau yang berdengar, di mana anda berada yang ingin berinteraktif soal bertanya silakan anda ingin. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 08198965436. Kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon silahkan di 02182365436. Nah silakan halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa? Di mana? Dari Filiana Di situ Bondo Silahkan uh, Ini Ustaz Kan Kalau anak itu Kondoha Dalam sujud Pakai Bahasa Kita bahasa Indonesia uh, Doanya anak Ya Allah Ya Rok uh, Kumpulkan uh, Ruh kedua orang Suaku ke Dengan roh para NabiMu Atau uh, di Apakah boleh Seperti itu Ustaz? Mohon penjelasan. Syukron. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih kepada ibu yang Syria, Pak Sriana, atau di situ Bondo atas pertanyaannya jadi berdoa waktu sujud, solat dengan bahasa ya, selain bahasa Arab e, dalam hal ini tentunya ada perbedaan di kalangan para ulama ya. kan tapi yang lebih utama tetap berdoa dengan bahasa Arab kecuali bagi seorang yang sama sekali tidak bisa ya, berdoa dengan bahasa ya, Arab baik Kemudian masalah doa tadi di antara doa yaitu ya Allah kumpulkan roh orang tuaku ya bersama roh para nabiin di akhirat kelak perlu diketahui ya, di akhirat kelak bila dibangkitkan manusia itu dibangkitkan ya bersama roh dan jasadnya Adapun kondisiuskan di alam barzakh, ya, tentunya jasad dan roh seorang, ya, yaitu menikmati, kenikmatan bila dia orang yang soleh. Begitu juga, ya, mendapatkan azab bila dia orang yang, uh, orang yang jahat atau orang yang berbuat dosa. Adapun di akhirat, ya, dikumpulkan bersama Nabi'in, Ya tidak ada masalah seorang berdoa Ya Allah kumpulkanlah orang tua saya Atau kumpulkanlah saya nanti di akhirat kelak Ya bersama para nabi Itu kan doa Seorang berdoa Ya Tapi tentunya Tidak cukupnya berdoa Kerana di akhirat kelak bukan roh saja ya Kalau sudah dikumpulkan dibangkitkan di alam barzakh Kemudian dibangkitkan di mahsyar Manusia masuk Ya Itu digiring Ketempat mereka Penghuni neraka ke neraka wali Penghuni surga ke surga Itu ya bersama jasad dan ruh mereka Ya kehidupan alam akhirat Ya kehidupan alam akhirat Begitu juga mereka di surga ya. Orang beriman Tapi dalam hal ini Tidak cukup hanya kita berdoa Yang lebih utama dari doa tersebut adalah Bagaimana seorang Mencintai Orang-orang soleh mencintai nabi dan melaksanakan membuktikan cintanya itu dalam amaliah sehari dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan almar'u ma'a man ahab. Almar'u ma'a man ahab. Seorang bersama orang yang dicintainya akan dikumpulkan Allah azza wajalla. Jadi dalam hal ini, ya berdoalah ya Allah kumpulkan cukup jangan ya. depres nggukan ruh. Ya Allah kumpulkanlah orang tuaku ya. Bersama para nabi Di akhirat kelak ya. Dan juga ya Allah kumpulkanlah aku Bersama para nabi Dan yang lebih utama seorang berdoa untuk dirinya terlebih dahulu Berdoa untuk dirinya Terlebih dahulu kemudian baru orang lain Ya jadi ya, tidak mesti menghususkan roh saja Karena di akhirat di surga bukan roh saja Tapi adalah Roh bersama jasad Ya juga kumpulkanlah ya Allah kami bersama para nabiin, Dan orang tua saya ya Allah para nabiin, Ya jika orang tuanya orang yang soleh, orang yang mencintai Rasul, maka tentunya kecintaan tersebut merupakan sebab yang akan uh, Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang yang dicintai mereka. Wallahu a'lam. Baik, skoran Jazakallah khair barografik para alihah dia ya sudah berikan jawaban demikian dugi besir nian ya yang pelajaran situ bondo. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah boleh mengatakan bahwa kekufuran yang dilakukan umat zaman ini itu lebih berat lebih berat dari apa yang dilakukan oleh Firaun pada zaman dahulu baik dalam masalah akidah maupun lahir ya? Karena banyaknya dan lebih dan parahnya kekufuran di yang dilakukan pada saat ini, Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih, ya kepada yang bertanya apakah kekufuran ya. Umat di zaman sekarang ini Lebih dahsyat ya, Lebih besar dari kekufuran yang dilakukan Fir'aun Pertama kita katakan ya, Al-Kufur Mila Wahidah Kekufuran itu ya agama Yang sama gitu ya Tentu-tentu bentuk-bentuk kekufuran itu ya Berbeda tingkatannya Ya, Fir'aun Mengaku sebagai Tuhan Ya, Apakah ada kekufuran yang lebih dahsyat dari itu Nah. Ya, mungkin kalau kita ingin berikan perbandingan, ya, Firaun masih ya atau uh, dia tetap masih mengatakan bahwa ia menciptakan dia itu ya, bukanlah diri dia. Kendati dia hanya mengatakan dengan segala kesombongannya, ya, terkadang mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi pada hakikatnya, kendati dia mengatakan saya adalah Tuhan kalian yang yang tinggi tapi sesungguhnya itu dalam ucapan tapi hatinya wastaiqanat hum dulman wa ulwa sebenarnya hati mereka yakin hatinya Firaun yakin bahawa dia bukanlah tuhan mereka jadi tatkala dia tanya "man rabbukum ya Musa?" "Rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqahu tsumma hada" Orab kamila yang memberikan kepada kita sesuatu bukan kebutuhannya, ya. kemudian memberikan petunjuk hidayah kepada mereka diciptakan oleh Allah, mereka hidayah. Jadi Allah menciptakan. Ketika kesombongannya tu mengatakan dia itu, ya, membimbangkan dia itu mengatakan bahawa ana robu kamila. Ya. Ada yang lebih dahsyat dari itu ya al ilhat yang mengingkari, mengingkari keberadaan Allah, juhud mulhid. Ya, yang mengatakan, ya, hanya yang membinasakan ini hanya perubahan dan pegasan perjalanan waktu saja. Wamayyuhliku na'ilad-dhahar almulhidun. Orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah, tidak ada sama sekali kata mereka. Ya, inkar wujud tidak ada Tuhan. Ini lebih dahsyat. Nah, kekufuran zaman sekarang ini bermacam-macam. Tak bisa juga kita, ya. Jeneralkan bahawa atau hukumkan dihukumi secara mutlak bahawa lebih uh, lebih dahsyat. Yeah. Tapi kalau mungkin dari satu sisi kalau kita melihat buatlah berbagai yeah, uh, bukti tampak di manusia akan kebesaran keagungan Allah, berbagai kemajuan dan sains teknologi membuktikan bagaimana alam semesta ini begitu ya yeah. ciptaan Allah yang mustahil itu, tanpa ada sang pencipta tapi mereka telah semakin tampak bukti-bukti kebenaran, mereka ingkari tidak mau beriman semakin juhud, semakin membangkang semakin kufur, mungkin dari satu sisi ini, mungkin ya, bisa kita katakan, kukfuran mereka lebih dahsyat lagi ya, sebagaimana juga dahulu, yang mungkin kita merimpar bandingan kesyirikan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kesyirikan mereka umumnya orang musyrikin Terjurumus tatkala dalam keadaan ya, senang dalam keadaan senang berbuat syirik ya tapi tatkala mereka dalam kesulitan mereka lupa itu sembahan patung berhala tadi mereka hanya mengikhlaskan ibadat kepada Allah ya mereka tidak meyakini patung berhala yang menciptakan mereka yang mengatur urusan hidup mereka memberikan rezeki rezeki tidak ya tapi sebagai perantara saja mereka memohon pada patung berhala untuk menyampaikan mereka pada orang yang sedekat-dekatnya. Maka tatkala mereka ditanya siapa yang menciptakan. Walla insa wal allah man khalq al-sama'ati wal-ar'la yaqoolunallah. Baku lafalaat taqoom. Fa anna tu Ya, bila ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka katakan Allah. Kenapa kalian dipalingkan, berpaling? Kenapa kalian tidak bertakwa? Ya. Adapun di waktu kesulitan. Ya mereka ikhlas tadi waktu hal kondisi yang sangat genting. Ya, mereka ingat kepada Sang Pencipta bahwa tiada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Buktinya adalah "Wadaraqu fil fulki da Allah mukhlisina lahuddin falam manajjahu ila al-bardi Taklah mereka berlayar di lautan ombak badai ya gelombang yang menerpa mereka dan mereka yakin telah diliputi dari seluruh arah. <coughs> dan yakin bahawa mereka akan binasa. Tatkala itu dah Allah mukhlisin ala huda'in. Mereka setulus-tulusnya berdoa kepada Allah. Ikhlas dalam kondisi kesulitan ini. Kalau mana jauh melbari dahum yusriqun. Tatkala selamatkan ke daratan mereka berbuat syirik. Nah dari sisi ini kalau kita bandingkan sebagai manusia kena kejahilannya. Bah, di zaman sekarang ini dalam keadaan senang buat syirik juga. Apabila dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, punya rezeki, kesehatan dia impakkan dia berikan rezekinya, ya. Bernazar berkorban untuk apa atau untuk berikan sajian untuk siapa? Untuk selain Allah. Apabila ter nikmat, Allah berikan kesenangan, kesenangan bagi dia. Tapi ke mana mereka pergi berikan sesajian? Mereka kepada patung berhala, kuburan dan yang lainnya, jin syaitan dan yang lainnya. Apabila dalam keadaan sulit, mereka ingat Ya, dalam keadaan sulit musibah sampai dalam keadaan sulit gempa bumi ya tsunami atau gunung meletus dan seterusnya gunung merapi bukan malah bertambah lari kepada Allah tapi semakin buat-buat syirik buat sesaji law ini mungkin penjaga gunung ini sedang marah dan juga seterusnya dan penjaga pantai ini dan seterusnya ya berikan sesaji na'udzubillah min dhalim nah dari sisi ini mungkin ya perbandingannya lebih dahsyat tapi intinya tidak bisa dihukumkan dihukumi secara mutlak ya tidak bisa dihukumi secara mutlak ada sisi kebenaran lebih dahsyat tapi juga ada sisi hal yang lain yang tidak bisa uh, seperti itu melihat kondisi dan keadaannya nah demikianlah wallahu a'lam Jazakumullah khair atas jawaban-jawaban demikian untuk yang bertanya di di layanan san singkat dan selanjutnya masih kami ajukan di layanan san singkat Nah ada pertanyaan dari Bapak Heri di Merauke Assalamualaikum Yusat jika seorang anak yang mendapatkan hidayah dari orang lain Atau dari media yang dia lihat Yaitu hidayah sunnah Padahal orang tuanya adalah seorang yang fasik Apakah tetap orang tuanya itu mendapatkan pahala Karena anaknya telah mendapatkan hidayah sunnah tersebut Nah Yusat pertanyaan seperti itu Seorang anak yang mendapatkan hidayah Lewat ya, perantara media Berbagai media di zaman sekarang ini Baitu mungkin media Televisi, radio Atau mungkin media sosial ya. Apakah orang tua Orang tuanya Mendapatkan pahala dari ya, Hidayah Yang diraih Oleh anak tersebut Pertama Perlu diketahui bila orang tua tersebut yang memotivasi anaknya, yang memerintahkan anaknya untuk pergi ke majlis ilmu, yang memotivasi anaknya untuk mendengar kajian ilmu agama dari media-media yang ada, atau untuk bersungguh-sungguh mencari kebenaran tadi menghadiri majlis ilmu, maka tentunya ini bagian dari Irsyad ya, ada wijangan nasihat, maka bila anak tersebut mengikuti dan mendapatkan hidup, maka dia mendapatkan bagian dari kebaikan yang didapatkan oleh anak tersebut kerana dia menjadi sebab motivator, ya yang memberikan nasihat nah ini, ditunjukkan oleh dia pergi ikut kajian ini ini kajian yang bermanfaat, ikuti orang, -orang yang menyampaikan kebenaran waspada jangan sampai mengikuti pemahaman beri dan sebagainya anak mengikuti nasihat orang tuanya maka dia mendapatkan pahalanya. Tapi kalau jika sama sekali tidak ada seorang ibu hanya tugasnya melahirkan saja kemudian dibiarkan anaknya lepas begitu saja. Mau mencari ilmu, mau uh, pergi majlis ilmu, mau belajar, mau berteman dengan orang yang baik, mau solat, mau zakat, puasa dan yang lainnya, tak peduli, dibiarin. Seolah-olahnya tugasnya mungkin melahirkan, mengeluarkan, selesai. Ya. Ini jelas. Bahkan dia berdosa dengan seperti itu Bukan dapat pahala Kalau anaknya mendapat hidayah dengan usaha dia sendiri Orang tua tidak dapat Ya Bahkan orang tua akan berdosa kenapa? Membiarkan anaknya Tidak dibimbing, tidak diarahkan Nabi Muhammad mengatakan Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati Nah Masing-masing lain itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya orang tua pemimpin bagi istrinya, keluarganya, anaknya Nah, kalau dia tidak mengarahkan anaknya memintakan untuk sholat, memintakan untuk belajar ilmu agama akan ditanya kenapa? dibiarkan bukan untuk memberikan, memberikan makan minum saja tidak, pakaian ya, tempat tinggal bukan itu yang paling utama mendidik mereka untuk berilmu beragama yang benar, berakhlak yang mulia menjaga solat dan seterusnya jadi kesimpulannya adalah jika tidak ada motivasi di orang tua enggak mendapatkan Ya, tapi kalau seandainya itu motivasi di orang tua, nasihat di orang tua anak mengikuti mendapatkan al-haq maka orang tua akan mendapatkan pahala karena dia yang bersusah payah untuk menggembeleng anaknya mendidik anaknya menjadi anak yang mendapatkan kebenaran dan anak tersebut menjadi anak yang soleh Nah, usaha orang tua yang seperti ini yaitu akan terus mengalir pahalanya bila dia telah meninggal ya, anak yang selalu mendoakan orang tua. Iya. Anak yang soleh Idza mata bunu Adam, inqata 'amalu illa min 3. Ya, Sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u bih atau waladin salehin yad'uulah. Pabila meninggal Manusia terputus seluruh amalannya. Kedua tiga perkara. Sadaqah jariah. Ilmu yang bermanfaat. Jadi terus orang mempelajari ilmu yang dia sampaikan. Anak yang soleh. Yang mendoakan kedua orang tuanya. yaitu hasil usaha. Kerana dia telah bersusah payah. Mendidik anaknya. Sehingga menjadi anak yang soleh. Nah hasil usaha dan susah payah dia ini yang akan dibalas oleh Allah. Sehingga anak terus mendoakan. Dan seluruh kebaikan yang didapatkan anak dilakukan maka pahala akan mengalir pada orang tuanya. Begitu. Nah, demikian wallahu alam. Dan waktu yang ada sudah tidak mencukupi untuk melanjutkan dari sesi soal jawab ini Ustaz. Mungkin ada ikhtitam atau penutup yang akan disampaikan untuk para pemirsa atau pendengar sekalian. Nah, silakan Ustaz Pemirsa dan para pendengar rahimahkumullah ya kembali disampaikan bahawa begitu pentingnya kita ya mempelajari akidah yang benar akidah yang benar akan mewarnai sikap dan perilaku atau pemikiran seseorang tadi kenapa orang-orang suka mengkabirkan atau juga ada sikap atau fenomena yang muncul di masyarakat Menggampangkan perkara ibadah Artinya tidak perhatian Tidak perhatian dengan masalah ibadah Masalah akhlak dan yang lainnya Karena mereka memahami Dari satu sisi orang yang muda Mempunis seseorang Mempunis seorang keluar dari Islam Mengkafirkan Karena dia meyakini bahwa bahawa ya, Yang Islam itu Iman itu hanya satu bagian Dia wajib Dia wajib laksanakan Jika ditinggalkan Mbak telah pupus keimanannya. Kaum khawarij Kauhwarij Maka mudah-mudah mengkapirkan. bermudah mudah mengkapirkan. Di sisi lain, Ya, kaum kemurjiah, Tidak perhatian dengan ibadah. Kenapa? Meyakini ya. Iman sudah, keyakinan. Yang penting di hati. Penting di hati, kata dia. Sudah. Asyadu alai Allah, Asyadu Muhammad Rasulullah. Penting di hati, iman di hati. Maka tertulis di KTP-nya ya. KTP-nya Islam. Tapi amalannya, perbuatannya enggak. Mencerminkan sebagai Islam. Enggak sholat. Mencuri. Nipu, ya, kemudian makan riba, kemudian korupsi, bohong, dusta, manipulasi data dan seterusnya, dan ya berbagai perbuatan dilakukan. Kenapa? Soalnya ya iman tuh hanya ya, penting hati yakinnya cukup, ya seperti itu. Ada lagi yang lebih parah lagi ya iman itu katanya ucapan tu tidak bagian dari iman. Ya, masalah cadar macam yang itu bukan ya tidak menunjukkan sebagai eksistensi seorang Muslim. Ya iman itu ya. Yang di hati kata dia. Adapun di lisan terserah mau ucapan apa, ya, Mengucapkan salam dan seperti yang tidak sesuai dengan ucapan salamnya orang beriman ya terserah kita mer. Kena bukan yang hal yang uh, yang prinsip kita mereka subhanallah. Ini yang saya sampaikan tadi bahawa uh, dalam berbagai level kehidupan masyarakat dia ber, orang terpelajar pun, orangnya akademisi pun, kalau tidak apa masalah prinsip keimanan ini dia akan keliru mengatakan omongannya yang naur. Kena akidah yang keliru. Akidah yang menyimpang. Ya. Saya membaca dalam sebagian pernyataan, sebagian tokoh mengatakan ya iman itu yang apa yang ada di hati keyakinan, apa yang diucapkan di lisan. Itulah tidak bukan hal yang prinsip dalam keimanan tadi subhanallah. Nah, kalau sekeliber tokoh masyarakat mengatakan seperti itu apalagi orang, -orang awam. Maka kembali sebagai kesimpulan disampaikan Pentingnya kita belajar akidah yang benar Akidah al-sunnah wal-jamaah Yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Bukan akidah terlikayasa Atau pemikiran ahlul kalam, filsafat Atau sekte-sekte yang menyimpan dalam Islam Nah, Semoga Allah SWT Terus ya membuka pintu hati kita untuk menerima kebenaran Dan memberikan kekuatan kepada kita Pertolongan untuk belajar Agama yang benar, ya dan juga terus secara khusus aqidah. Jangan bosen belajar aqidah. Sebagian selamat kajian tematik masalah akhlak bagus. Tapi aqidah ini perlu dip... Karena implementasi atau koreksi antara aqidah dengan akhlak ini sangat berat, berat sekali dalam amalan. Makanya harus, ya penekanannya harus di sini. Ya stresnya harus di sini. Aqidah bagaimana implementasinya, bukan sebuah teori. Begitu suatu teori bagaimana implementasi dalam hidup nah ini harus ya metoda terbiak kita kepada masyarakat harus di uh, perlu di, di kembali di koros dan juga di muhasabah kembali di introspeksi kembali ya datu dilihat kembali apakah bagaimana selama ini konsentrasi kita bagaimana menghubungkan antara akhidah yang pernah dalam kehidupan keseharian kita, ini ya himbauan bagi saya kepada para duat Para talabatul ilmi bagaimana kita yang mendidik umat untuk selalu mengkaitkan perkara agama mereka dengan urusan akidah dan keyakinan kepada Allah Azza Wajalla. Demikian, semoga kita istiqamah di atas agama Allah dan diwafatkan di atas sunnah dan keimanan. Dan semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu istiqamah di atas keimanan dan akidah yang benar. Allahumma amin. بسم الله والله وعلى الله وسلم بينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله العالمين سبحان اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته